Трохи по собі суджу. Уже повідомляв, що брав участь у шкільному драматичному гуртку. А може це після нервової перенапруги? Маєтник, так би мовити, туди-сюди, туди-сюди читали у восьмому номері «Знання сіла». Написав я про актора, аби пояснити, яку порожнечу відчував у собі час від часу Іван Кирилович. Бо без пояснення, без наголосу на цім його стані, який періодично повторювався – «Образ мого героя буде неповний». Але таке порівняння теж не відзначається повнотою. Це лише один бік медалі, як кажуть. «Я наслідую самого Івана, а той, відчуваючи, що наближаються години порожнечі душевної депресії, що силилає в Терехівку, котра таки доведе його до божевільні. Чи завинила тут Терехівка?» «І так, і ні. Повільні осінні ритми – провінційного містечка не збігалися з ритмами діяльного, експресивного Івана Кириловича. Звідси ряд непорозуміння, дрібних конфліктів, але не це головне. Адже пульс редакції помітно частіший, ніж багатьох районних установ, хоч би в силу чіткої періодичності газети. Хто йому забороняв сповна віддаватися роботі? «Щось дуже по-науковому», – заспівав я. «Депресії, експресії, ритми» начитався технічних журналів. Останній тиждень ніякої балетристики не можу читати, всюди фальш відчуваю. Грой, наприклад, серенаду каханій співає, а я йому «Якої б ти заспівав, дізнавшись, що за три тижні капут тобі буде і черви тебе точитимуть?» Гортаю підшивки технічних журналів, там хоч якась конкретність є. Заспокоює. Щодо науковості – та я б і загоголистіше міг утнути. Невагомість космонавта і невагомість загадного порожнеча космосу» і «Порожнече Терехівки і таке інше. Але поспішаю. Хто зна, можливо, ця остання сторінка мого геніального роману. Бідолашне людство. Скільки воно втратить? У мені несподівано збудився гумор. Завтра їду в міську лікарню. Без папірця звідси не приймуть. Але я зайду наприкінці прийому, коли вже не буде черги, скажу, що раптом стало погано. Впрошу, благаю лікаря, хай зазирне в моє горло. Хоч вони й не скажуть, якщо рак, але я по очах зрозумію. Стану в дверях і проголошу їй чи йому. Тільки чесно, скільки мені жити лишилося. Маю важливу роботу і мушу знати... Наскільки розраховувати? Будьмо дорослими людьми лікарю. Він назве місяць, чи, може, три тижні. Тоді тиждень я відкину, а в останні дні звалить, уже не розженешся з писанням. Лишиться моїх днів 15-20. Складу план роботи, скільки сцен лишилося до Менше про себе, більше про героїв, і таки допишу Роман. Єдиного боюсь, аби Соломіцю лікарню не поклали, чи й в Терехівку не повідомили. Побочнуться ойки, з Вже й без того дружина підозріло поглядає. Чомусь ти ніби схуд, каже. Але будьмо оптимістами. Намагався сьогодні густи, як загатний, коли йому зле. Але ще тоскніше стає. Хоч далі, здається, вже й нікуди. До побачення на тім світі! Ауфідерзейн!» «На тім світі!» По-німецькому не вмію сказати. Хоч 12 років німецької вчив. Даруйте! Ха -ха. Про мій стан можете судити з цих знаків оклику. Я їх тут півсторінки наставив. Пишу наступного дня ввечері, щойно з автобуса, тільки жодних емоцій. Я і так витанцював у дворі лікарні, з божеволів, з радощів, трапляється. Я весь зараз зіткнатий з цього слова «Житиму! Житиму! Житиму! Житиму! Житиму!» «Симфонія, Полонез, Бетховен, Штраус, Глюк» «Чи Глюк? Не пам'ятаю. Був такий композитор». Плювати мені зараз на всіх композиторів! Я житиму! Я житиму!» «Подробиці завтра, подробиці листами, привіт по Штареві!» Жду отвіта, як соловей літа. Подробиці завтра я йду спати, я йду спати, я житиму, я житиму. Ви коли-небудь народжувалися вдруге?